знав, що в такому ділі, крім шаблі, треба й голову. А ще у хаті діти. Не стане ж він щиняти бійку в них на очах. Як охолонув трохи, почув розмову. Інша раділа б з того. Будеш у домі, пана воєводи, а не в оцій халупі. Є два би, срібло, золото. А ваших панях? Тихо спитала Хрис. Пся яка ж ти не тямуща, З такою дивовродою пан Януш уже накинув на тебе оком. Хе, хе і вам не гріх таке казати, Гріх марнувати таку красу. Ех, був би це не воєвода, Мав би він дулю з маком, Схопив би, тільки бачили б мене з тобою. — Ама кого на не хоче, пан? Не підступайте. — Спершу всі брикаються, а потім — гетьте. — Я ж не вкушу, чоломкну тільки. — Мамо! — Що тут таке? — війшов Назар до хати, ховаючи за спину шаблю. Шляхтич нахмурив брови, був він ще не старий, при силі, мав шаблю, вуса й гонор. «Назари!» – тінулися до хлопця Христя. «Ось він! Вони!» – заплакала. «Поговорили, пане, ідіть собі!» – сказав Назар, як міг спокійно. Христя вже заручена. «А хоч би й жінка!» – скинув погордно шляхтич голову і поклав на шаблю руку. «Геть звідси, гами!» Кров шугонула Назару в голову, проте він зміг утриматися. Ідіть до пана воєводи і скажіть, що дівка кудись поїхала на тиждень-два. — Вся крив, та він мене повчає, — ступив до хлопця шляхтич і виняв зброю. Назар одвів рукою христю собі за спину і позадкував, щоб виманити панка на двір. У сінях мусив охолодити, явивши йому в очі шаблю. А на подвір'ї, при світлі дня, в родзони шляхтич попер, як бик. Назар ледь-ледь стигав гасити його удари. Добре, що запорожець його навчив цієї мудрості. Гасив і ждав дав нагоди застосувати іншу його науку — напад. Тим часом за парканом почувся гомін, тупіт, і в двір ввалилося душ п'ять сусідів з вилами та сокирами. Шляхтич завважив те й одразу втратив гонор. Оглянувшись, рвонув у сад і крикнувши «Псяк рев! Ви ще валятиметеся в ногах у мене!» Зник на сусідній вулиці. Ніхто тому не порадів, хіба що мати Христі, що гладила нестямно доньку по голові, неначе та була мала. Дядьки ж щинили раду, як бути далі. — Нас, крім Назара, навряд чи він запам'ятав, — сказав один. — Їм що? Прийдуть і виріжуть увесь куток, — озвався другий. — Шляхтич той ще прибреше, — скаже, що полк напав на нього, та ще й з гарматами, — хихикнув третій. — Не будемо ж ми всі тікати через одного підпанка. Недовго вже. Згукнути, може, треба всіх, хто рано. Звернемо все на Назара, а він нехай десь перебуде. І Христя також. Скажемо, що вони вже повінчені, кудись утекли. Назар зиркнув на дівчину і зустрів її ще зляканий та вже цікавий погляд. А чин ж, озвалась мати. Хазяїна немає вдома, торгує десь у Московщині. Треба потроху скинутися і заплатити, аби не мали зачіпки, сказав найстарший дядько. Сьогодні зараз же Назаре батько вдома, в друкарні вже і мати дасть. Ти маєш де сховатися? Назар згадав про хижу в лісі та запорожця. Маю і христю візьму з собою. «Тонечко, біжи, збери, що треба», – запоспішала мати, бо набіжать, все пропаде». І вас, якого Назара раніше й не помітив, приніс йому до шаблі піхви і глянув так захоплено, що мусив усміхнутися і набрать постави Юрія Побідоносця, якого він недавно бачив у надрукованій в друкарні лаврській книзі. Невдовзі вони удвох із Христою скрадалися Хрещатим Яром. Навмисне йшли петляючи, щоб збити тих, хто бачитиме, із пантелику. Шаблі вже не ховав, повісив її до боку, як Запорожець, і вельми тим пишався. Коли б ще мати дала коня. А ти та хата, мовила тим часом Христя. В лісі. А ти знайдеш? Це вже була образа його гонору, як каже шляхта. Міг би таким же робом відповісти, та не дозволив собі, оскільки тепер не просто парубок, сусід, а стражне дремний захисник її краси, її життя і, може, навіть долі. Я вчора був там. Справді? Чого? Сама побачиш. Не став розказувати про запорозця. Коли казати правду, то він тому обрав для себе і дівчини той ближній схов, що там був гість і Січі. Дві шаблі це вже сила. А ще коли додати, що друга варта мой десятьох. О, забула зляку тобі подякувати за порятунок. гукнула Христя. Стигнеш, сказав поважно, маєш усе життя? Уба! Аж зупинилась дівчина, ти не бери того собі до голови. Як я пішла з тобою в ліс, то це ще в місті кажуть, що ми повінчені, дражнив її. То що? А те, що ми подружжа, муж і жона, як мовиться у святім письмі. Ава, який же піп нас повінчав? Коли тобі не терпиться, то можемо піти до церкви зараз. Вона нічого не відказала, стихла, зібралась у грудку, мабуть, він перебрав у жартах, Зайшов туди, де починаються святі місця. «Пробач», – сказав неголосно і торкнувся її руки своєю. «Шалений день», – сміхнулася, і тим дівочим усміхом перевернула все в душі, аж страшно. Ніби сяйво зійшло з її знайомого давно лиця і бурхнуло йому у груди, в голову. Ішли далі мовчки. Над ручаєм по праву руч, стояли густо вінниці, велись над ними хмільні дими, а зліва дзвенів піснями птаства,